As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahun jallu ala falandarojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falën e kërkojmë ndërsa lavdatë dhe bekimet e Allahu qofrimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam për familet i shokët dhe të gjitha që ndjekin këtë rukë dhërëndin në fund të kësaj bote Të ndëru Allah dhe motra edhe son të jemi në takimit e radhës edhe son të do të vazhdojmë mshallah zbashku me u dhëtimin ton të bërvashkat në njohjen e ligjeve të Allah Gjellewale. Këto ligje që Zotë Gjellewale i ka bërë që mbi bazë dhe të të të funksionu e jetën këtë dunja. Po jo edhe më këtë dunja, mirë po të të kuptojmë se këto ligje vazhdojnë me funksionu edhe në ahiret, edhe në botën tjetër. Dhe kemi thënë se njohje e këtyre ligjeve mundësën profitimete mëdha për një besimtar. Edhe nëse si individët tek kjo shoqëri, si banor të këtij vendi, njihemi më drejt për drejt, me obligime që dalin nga fjala Allahu Xhallahu Ala përmes të cilave ne mësojmë si Allahun të madhurojmë, por edhe mësojmë si të jemi në raport me tjerat, si të jemi banor produktiv që të, të bëshëm kurvean dinton individ të dobëshën për shoqërinë tonë ekzhumërat. Edhe pse do kujt ndoshta i as duk pak kjo e zakonshme që në këtë datë sot kurvean duan shënon 10 vjetorin në pavarsis, e pavarësisë e ne të bëmë ligjërat në xhami. Unë mendoj se njerëzit negativë i gëzojnë në forma të ndryshme dhe atë në mënyra të ndryshme shprehin kët në aqësi, ndërsa për dhe njësa kjo që e kemi arritë është bega ti Allahot, ne duhet që fillimisht të jemi Allahot nërë njësë e pasëta i gjdo kuqë edhe mundën e ti që sëtë ne të jemi këtu ku jemi imbetit të i veni edhe shumë për mes për parë dhe këso shëshëria për lësë Allah në gjallëuala që të në bënë me të vërtet individ të do bëshum ata që me të vërtet në thëmirit e këti shteti Le ndierse edhe mua në tyne që e gëzojnë gjenerata që vin pastyra e ne gëzojmë për këtë shpërblimin ditën e takimit me Zotin. Ndërsa sot për këtë kësaj që përmenda më herët, që të mësojmë si të jetojmë, si ta kuptojmë jetën, si të jemi konstruktivë dobeshëm, unë mendoj se është shërbimi më i shërbi madh që mund t'ia bëjmë edhe vante dhe njerëzimit. E ndoshta dikush ka pavzin në forma të ndryshme me shpenzime marrë mendse Në është edhe, edhe rëktime të shfinuar atë të bënë këtë Por, gjdo kosh e përzirë njërën sësi E dënë këtë vend edhe i shërbën këti vendi Allah në bëvë nga ta që Gjithmon këtë vend, këtë shëshini Po edhe bota në sheharin Dhe gjithmon tjenë të tjertë sigurt Nga gjuha jonë, nga dore jonë Dhe nga gjithve primi jonë Pikrish si kërse në kam sot pegamberi Sallallahu aleyhi vësallam E ne po vazhdojmë Në në temën e eradës dhe me trajtimin e eradës në kuadër të ciklit që kemi filluar ta trajtojmë javë më herët. Në dy takimet e kaluara të ndërruarëzot mëtra kemi hapur temën që ka të bëjë me normat hyjnore ligjet e Allah xhallahu ala për një shoqëri ideale. Ëndaj ne jemi për shoqëri të mirë dhe një duhet me kontribu për shëqërit mirë. Dhe në takimit e kaluara, kemi bërë hyrje, edhepse, do shta, ende nuk e ka marë formë në duhur, në atë aspekt të qartësis, aje që po e trejtoj. Uh, Filimisht, në qofësën e trejtime të kaluara, po dhe në të ardhëshmet, mund të ketë nga njëre nga rkes, apo trejtim, do shta, ingarkuar, unë fillim ishtë ju kërkoj falje për i dheke që kuptim që mundet me ndodhë, mirë po edhe ju kam parlejmrua dhe me heret se tema që po i trejtojmë janë pak të njëshora, andaj kërkojnë koncentrim vëmendje, por ndashtë edhe rrëj dëgjëm të më të tjeshëm pas kësaj ligjerate. Unë konsideraj sa ata që vinë me i ndëgju këtë ligjerata nuk janë krej të rëndëmët, janë njerës që kanë përzidhë me ungr Ja njerëz që kanë përzihed me uformu, ja njerëz që kanë përzihed me i kuptuar gjërat pak më ndryshe, pak më mirë, që ata të jenë më mirë dhe më ndryshe. E kjo e ka çmimin e vet. Kjo nuk vjen ka një rësh shumë lehtë, edhe kjo nuk vjen pa sakrificë. Prandaj çdo ngritje e ka çmimin e vet. E çmimi i kësaj ngritje është të japim mundin e përbashkët ti kuptojm këto ligje sikur se duhet. Dhe do të bindeni se sa të rëndësishme dhe sa në vendimtare në jetën tonë të më të tjeshme. U kam thënë se do të klasim për ligjet të ndryshme dhe sondë do të filloj praktikisht me një për e këture ligjeve që konsiderojt baza e të gjitha ligjeve tjera, po fillojnë matë më të madën më kryesorën e që pastaj më letë të kemi të kuptojme dhe tjera të më radhë. Do të flasim sondë të inshalla do të fillojnë të flasim sondë të inshalla për normën çka pasoj ton Allahu جل و علا të ndërloza tërë çka krijuar e ka, ka mundsuar të funksionojë mbi bazën e këtij ligj dhe kësaj norme shkaku e sillt pasojën ndërmarrje e shkaqeve ndërmarrje e masave të duhura për të arritur në qëllime të caktuara ndërmarrja e masave të duhura për të arritur në synimet e e caktuara e këtij rasti sonta do të mundojmë që normalisht një hyrje e thjesht mirë po boshti i kësaj ligjërate është përgjigje në një pyetje. Çfarë duhet të kemi parasysh për të kuptuar drejt këtë ligj? Domethënë, i kam përmbledh disa pika të tëra asojtimet të, të shkaportë derdhur e të thellë e të gjerë lidhe me këtëm të përmbledhura dhe të renditura në pikat caktuara të cilat i japin përgjigje kësaj pyetje. Dhe konsideroj, mund ta kem gabim, mirë po konsideroj se ai që i kupton këtë pikë, kur një dervish nuk ka më pas problem me njuhën e këtij ligji. Gjithashtu ato çka i ka i kot nevojsh në një njëri zakon shumë, me i kuptou një musliman, me i kuptou besoj se janë të mjaftueshme. Dhe besoj se janë, domethënë të bollshme për më e ditë se qka duhet ti me pasë parasysh, kërflasim për shkakon dhe pasuim. Në e jo rolar e flasim, na duhet me marë sebepe, duhet me marë masat, e qka nuk kuptan kja? Dhe që faqë do me tëri ka njëtën tonë kërthim me i marë sebepe të duhra e kështu më ratë. Këllimisht, duha me hynë këtim ka aspekti i kuptimi gjufësor të kësoj fjale, do me thonë sebepe, Shka o sebëp? Ne i thimi sebëp e përthim shkaku. Në gjundë në rabë nuk ka bashkë krejt shkak. Apo, në gjundë në rabë e sebëp është gjithdo gjë që mundësën arritjen dikun. Kjo sebëp. Përsheta dhe sebëp i thunë litarit. Gase me te, lidhësht dikun pas taj arrit përmes litarit tek synimi ose qëlimi i kërkuar. Ande edhe lagjen leuale kër fletë për robin e ti dhullë kërrin e thëtë o ate i nahu min kulli shein sebeba fë e të ba sebeba ne këti rubi jam mundësuam arritin të këllimet do më thonë i dham mundësit mjaftu shme edhe në mjetë e materiale edhe në afsi intelektuale edhe në guzim krejtë që ka i duhet njëri ma arrit dikun në i a dham fë e të ba sebeba dhe a i shfridzoj këto mundësi që na i a dham si kurse duhet pra ndaj arritin qëllimca këtuar rruga që spihet te synimet e caktuara ne John Robert Sebeb. Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptoj çdo qëllim që synojmë rruga që spihet deri atje. Dhe gjithashtu ë të ndrrugësor sebebi nuk e ka një natyrë. Sebebi do të thonë mund të jetë apo sebebi mund të jetë në natyrës materiale fizike konkrete të praktikshme, por mund të jetë edhe kuptimore apo përshamu, se bep është shëndeti është pasuria, për se bep është dhe besimi, se bep është e përmendja latë edhe doaja, e gjithë taktu janë se bepë që përfri në kodrë të këti ligjë që ne pëflasim për te. E dyta, si e trajton Kurani këtë normë, këtë legjë. Kurani është të ndryhëzër isë tërmbushur, nuk ka faqe në Kurani ma dhe mundëthejmi nuk ka rasht në kuran që nuk ka mundësi me i shërby kësoj norme. Gjithë shka. Në gjithë rafsh, Zotë i Gjellewala përmen, dhe më thonë, inkuadrimin dhe funksionimin e këti ligji në të gjithë thaporet e jetës, si kurse këna me përmen. Dhe këte pojnë format të ndryshme që nuk duha të ashojnë më morë me të parajuve nga se më shumë i takojnë natyrisë gjuhësore, sa saj që ne më në takojn dua them se shumë tan shambull shumë tan argument në, argumen në Kur'an që e qiesim pa funksionimin e këtij ligji të Allah xhënëuala dhe rëndësinë e, e tij. Sa për ilustrim, Allah xhënëuala thot: "Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum." Allahu është ai që ka zbrit shiun nga qielli për të nxjerrë ju nga toka frytet e ndryshme. Andaj shiu është sebebi i dalje së fryteve. Dhe Allah këtë fa akraqëja, kjo fë në gjuhë në rabi i thonë fa sebebija. Fa e shkakut. Në në të raganë se kjo për para shkak për pasojnë që vijanë pas dëmonë pas kësa i shkronje. Dhe gjithashtu të Allah Gjallewala përshamë në rafshin e besimi thot intetekullaha jegjallekun furqana. Nëse ju idruheni Allah Gjallewala dhe ja këri frikën Allah si duhet atër Allah Gjallewala unë mundësan kthjellëshmëri dhe qilëtërsi në përmje dhe kuptimin e gjereve. Pra ndaj, sa ma i dhevatshëm, sebeb dhevatshëmëria, apo aqë më të qarta, më të kthjellëta, më të pasrëta, përmje të për atë që të ratën e kështu më ratën. Ma dje, Allah gjallëvoale edhe për botën tjetër, thotë kulu vëshë rabu, bima e s'leftum qëll e jam i l'khalia. Në gjennet, hinë besimtarët, Allah o thot, ata janë fund gjennet, i kanë të marë masët e duara për me hinë gjennet, kanë përfundu, prapë kjo leqë funksionën. Allah o thot, kulu vë shërabu, hani dhe pini dhe knaqëni për shkak të didve të kaluara. Do në shkak i kësaj që kënë arriti këtu, pasoj e kësaj, ju kënë pasoj është hyrja në gjennet. Shkak i kësaj � aje që farë kini bërë ju në ditet e kaluara, në ditet e dunja asatër. E kështu më radë të shumë të janë, do më thonë, argumentet mirëponen po nga gjithë dhe dimenzion e moran nga një argument. Dimenzioni, do më thonë, material, dalin frytet, me shi. Dimenzioni i besimit shpirtnore e kështu më radë, e përmanëm devëshmërin dhe lidhëshmërin e saj me pasojnë e përmanët, po adhe ajeti fundi që le të zova, dhe më thonë që ka të bëjme dimenzunin e ahiretit. Prandaj, kjo është të mjaftur me saper ilustru shkurtimisht dhe më thonë uh, funksionim në këti ligjë dhe trajtimin kuranur për këtë leqë. Mirë po, ne nuk kemi mundësi që ndoshtë të me pasë qasja shumë studioze, shumë thejlë të këti ligjë, nga se gjitha ato mundë me e rëndu kuptimin. Përndaj si kurse e përmenda në fillim, unë kam përzidh disa pika dhe i kam përmbledh që mund tjendë përgjigjen në pytën që bërë më parë. E, par, e qëka duhet në medit për kësaj? Tjerat, gjdo kush pastaj në profilin dhe në nivellin e ti. Po ne si musliman që nuk mireme me studimin në këtë njëgjërave, ne, qëka duhet me dit? E kja është ajo që kam me të rejtu në mand dhe në fund të kësaj njëgjërate të dhe në përdozër do shta pikat në vijem mund të jenë numerikisht po më në thomë po thomë dedikun shumë për dikene mirë po janë të ndëridra me zvete dhe kur të në gjitën funktuarën si kurse nja ato jenë piesë-piesë, por në qofë se i në gjesi mirë me lehen e allogja e leore në fund del nja, nuk delë dishka shumë është ka përderë, ose eventualisht dy pika mund të përmridhe në fund mirë po nuk është letë me dy p dhe të vizuar vetëm për të lehtësuar kuptimin, jo për më, jo për më tepër. Andaj pika e parë që duhet më pas para syesh, quaje rregulli i parë, por rregulli shumë shumë studios, shumë serioz, andaj e kam përmend pikën që duhet më pas para syesh. Kjo është rregulli ekzemplar që duhet ta keni para syesh për kuptimin e drejtë të këtij ligji e para është se kur flasim për sebepet atër duhet të dim qka sebep qka sebep sebepi që përflasim për te ndërmarja e masës, shka që vëtë dura fillemisht duhet të jetë sebep real njo i imaginuar dhe i triluar atër. e për të gjensë për të qenë sebepi real e kimi të sejë këmë në njësa legjerat atjera duhet të jetë duhet të jetë i legjitimuar fetarisht ose të jetë i legjitimuar nga anë e e shkencës apo përvojës apo eksperimentit njërëzora në më thonë qovë se një sebeb nuk e kalan këtë prangë, nuk mirëm i ne me te apë të, asë nuk garantojmë asë nuk flasim për te se ka me qënë funksion ja nuk në interesën e atë pra nda i hapi para është të njëmisht legjitimimi i sebebët, qka o sebebë Krej që krej sikallahu xhennehu ala dhe dërguarët e tij kanë përmendur se orsëb apo arsyeb, ai nuk i nënshtrohet eksperimenteve, nuk i nënshtrohet asnjë një, një prove, gasë mjaftan saktësi ajo që ka thënë Zoti xhennehu ala. Kjo është i përket kujt? Shkapeve sheriautike. Por sepse bëhet të thëna që sheria di ska fol për to, për shembull, që kanë bënë jetën për për e përditshme të njerëzve toshkencëse, për shëndet të për shembull, nëse e marr këtë medikament, pasojë është kjo për shembull koronisë fletë për të detalje shkencore, atër duhet një është këtë me e dëshmu, me praktikë, me eksperimentë, me fakte, me përvoj e kështë të më rallatëm. Prandaj, fillimisht, islami i kushton vëmenet madhe legitimitetit të sebepeve, jo gjithës shka ashtë sebepeve. Prandaj, këtë në mështë islami që, dhe me thonë, musliman nuk jetan në, në trilime, në bestytni, jo, jo, gjithës shka ashtë më argument, dhe asët n Ne si musliman nuk idruhemi asë një dje Nuk idruhemi dhe nuk ikim nga asë një eksperiment I cilë e është në shërëm të njerëzve Musliman ik nga besutnit Ik nga palavrat Ik nga trilimet Nga këtu ik Nëse këtu realisht e, e, e degradojnë Mendin e njerit Dhe e degradojnë vet njeriun Dhe islami shikua që nga Trajtimi i pari i kësa i teme Dëshmën me respekt nga njerit do no, në ty të duen sebebet, ty të duen i masat, më ndërma njëtën dëndën, në gjithë të fushat, andaj kësë sebeb duhet tjetë me këto standarde, nga se jo gjë sebeb ti guzën me e pranuan. E dyta të, do lëzër, mas jemi endetek legitimiteti, do, e dyta mund tjetë në në piket parës, s'ka lidhja për të qësje e renditim, po s'a për lesim. E përmenë nëse në qoftë të se, në qoftë të se, Bëhet fjallë për sebebë, qëfar do koftaj, të legjitimuar fëtarisht, ka marrë fund puna. Qashtun vetit. Për shambull, peganberi sasëm ka thonë, kush e këndën, këtë lutje është kja? Qashtun të ashtë, apëton. Ska nevoj me provu në, apëton. Ndërsa funksionimi i kësajnë varat nga disa rrathona tira që këna me isjaru. Mirë për qështu të është? Ose për shambull, jepë cilësi. Për shambull, ose i jep veti shërru se një produktit saktumë shërri ati që ashtu të ashtu të përë pega mersë më ka thonë se mjalta ka veti shërru se Kurani ka thonë, fihi shifehun linënesë, në tenë mjalt ka shërrim për njerët mjalta ashtë se be përshimë, që ashtu të ashtu të ashtu së ka nëoj me me eksperimentu, që ashtu të ashtu dhe më thonë, ato që jenë shërratike nuk ka nëoj për leqtimitet mjaftëcanë le seriatik. Ato që nuk janë seriatike, përshëmbeull njerëz që kanë prunin e një caktuar më dhe po funksionon, a është e njëjta me njësi me seriatin? Jo ata. Çdo eksperiment, çdo aritje te njerëzve jashtë të kornizave të shpallës kanë një për legitimitet në shpallës ata. Përshëmbeull njerëz që kanë provu Kjo është e dëshmume, kjo nuk ka nevoj për me këndesu. E, kam përvu njerës se mënyra njeri me u pasuru ka të shumë ta. Njën nga ato është hajnija. A mundet hajnija me kënë sebeb një kështë u pasuru? Po, shumë njerës bëtë në pasun për mes rrugës e hajnis. A mundet me thunaj të ihoj që të sebeb, që sebeb, a përvojnë e këtë? E, në ja, thejmi se kështë sebeb duhet me rejqtimu. Feja e thë Edhe pse praktikisht çdo të është i dal dikujt, po i themi se nuk bën fjalë me këtë legjatim. Ose për shembull, Sherjati ka thënë se kamata, domethënë është shkak për më errënu pasunim dhe me hu beraçetë. Apo çkjo ka thënë Sherjati? Allahu ka thënë çkjo. U yamhqullahu rriba. Allahu ka gjykuar që mos ket zhvillim dhe beraçat në kamat. Dikush atë po na po shohim që po ka nuk ka shërbë legitim gjë. Apo Por Allah mundësën që Si pasuj e funksionimi të ligjit të sprovës si E dhe sebebët një legjidime me pasë funksion Apo? Se paramëroni për shambu Feja me thonë që kjo zbanë Kushe për onë zdelë? A të kejtë buën musliman amë tonë E Allah nuk ka dasht me këtë imponim me i buën musliman Mundësën nga njëra që disa sebebët se një legjidime me funksionu Që me mbet aktiv ligjit i sprovës Sigur se kemi Paralimu se kënë me bujt për të insha Andaj, gjitho ligjë, gjitho sebebë, gjitho me ndërmarë, shikaj a bjendesh me finë tonë. E thotë dikush, e krejtë sebebët ka fulle la o banë e zëbën? Jo, apë, ja, apë. Ato që ka hesh shëriatë, që ka fulle për te, lejuat. Esenca dhe baza të sebebët dhe masat e naturës materiale, është me qenë të lejuara. Përveç, që ka feja e ka ndaluar. So, ma letë, gjitho sebebët që ti eshesi është i mundë shumë. Et kryen punë merre përveç nëse gjen dash me fen ton. Do neon numëruara ngjysh çka bën dash. Të jena as përpara ta nuk ka nuk ka imponuar feja për shembën mënyrë caktuar 1 2 3 që të prodhimi është shit. Çdo produkt tjetër që së është i përmandu në kuranc bon mershit. Jo, ja, s'ka thon kështu. Çdo produkt bon mershit, përveç çka kumvonz bon. Yon pa 4 apo 5. Dhe kjo është djersia e sheriah dhe rahmeti Allah xhënaxhaliu. Prandaj, këllëmir duhet me kuptu si me e njëf sebepin dhe pastaj si legjitimuan sebepet. Tjetër që du të, të me kuptu të ndrënëzëm në këtë trajtim është se pësado që tjetë sebepi i madhë, i rëndësishëm, me ndikim, a i nuk ndikon vëdëve tjo. Apo, mirë pëndikimi ti është i më varën me lejën e lojën e legjera li hoptën. Për ndaj, këtë nuk vërën me arru. Këtë nuk vërën me arru. Prandaj e legjitimon teja shërjot e legitimose bebin, mirë po edhe e mundson funksionalitetin e bebit kush? Zoti i së bebit apo? Njerëzit në kët pikë janë ndarë në grupe ndryshme. Njerëz që i kanë ignoruar së bebit. Allahu nëse don bot. Apo dhe po dyshim se këta kanë defekt, defekt në kok, por asoj pas defekt në zamër, apo kanë defekt mendje fut funksion ty është Allahu e pa i mos se bëfat kjo është defekt mendje të tjerët i kanë madhur sebetat aq shumë dhe i kanë kozu të pavornë ndikin saçi kanë haru Allahun këta kanë defekt besim pande besim do të më keni shëndosh në mendje edhe i shëndosh besim e shëndeti i mendjes dhe besimit matet me kuptimin e drejtë të sebeve pa von ato janë të domosdoshme duhet me ndërmorë mirë, po nuk duhet me ndzirë jashtë ta kufive të tyre, nga se, funksionalitetin e tyna, efikasitetin e tyna, e kondurkush zoti tyna. Shë athjeshtë? Nën fej e logikshme, e arsyshme, e pranushme, pa asti nga rkesë, shumë e qartë, shumë e kthjeltë, shumë e kuptushme, e kështë më rrëto. Prej, asaj që dhëtë në kuptu të, Dërru të zërë k... është Sebebi që përflasim për tu është Kemi thënë atje Se Të klikjet e Allahut Naturore apo, Mi afton bërmari a një sebebi Edhe me do në rezultatë E kemi sjetë që e më në kanë Ujnë Mi afton temperaturat saktuar më ngritë Ujnë vlenë Ma për skatit të rrëthonë të mirë, po, të këllitjët Allahot shëshnurën nuk e kështu, edhe të kësebepet, të nërëdhërën. Sebepet, për që pofrashtën për të shka që gjithë dhëtë me nërëmarë, ku për të e mirë, se, jërëllë herëndonë, që për arrit të arritë një qëllim që farët do koftaj, unë e përqë qëllim, që farët do koftaj, njëtën të nënë, ka të bëj me shëndetin, me pasurin, ka të ka të bëj me me fiturën tone ka të bëj me finë tone ka të bëj me dëvëshmërin tone me ahe, shumë mundëm i nga ljere me mendu se i kemi marrë sebebët e duhur përse përse kemi marrë një sebebët e duhur ndërsa ajo që duhshme kuptu të këjë ligjë është se jorëllë herë kërkot ndër marrë e më shumë një se një sebebët dhe negligence a jote dhe pa kujdesia jote pa ndërmorën e të gjitha sebepeve apo pa mundësën funksionimin e sebepit pra ndaj mas u qëdit pëse nuk arita nga se do shë mu qëdit pëse nuk i ndërmora mas e dura për ma arita e kja ja përgjitje për shumë dilema një të në tona ta marim shamën pejgamberin sallallahu alesallam për shambull nëse mund më në mequn nga e të ati dhe kemi sir shambull të til shpeshara për me e kuptu drejtë. Përgambiri sasën kur ka dojsh me shpun në Higjirat, më shpërmull nga me kje në Medina. Mjafton, mjafton, sebep për me arritë në Medina sigurët, dole për Medina, sotë. Mjafton kaqë për ta. Vesh me dole. Mjafton kjo apo? Mir, po, u mjaftuam me kaq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shi kanë vënëruar ndërmarrën e sebepit me gatje tëha anët tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E përzhodi ditën kur më dal, e përzhodi kohën kur më dal, e përzhodi rrugën kahamedan, e përzhodi qajen kahamedan, e përzhodi shokun që ka më marr, e, mar, e përzhodi udhëhecin që ka më marr, e, mar, e përzhodi stacionin ku kam undal, e përzhodi kohën që kam kalu pas ne ku ka mund dalë, si ka me arritë? Me dhjetër as e bej për indilmori. Ma dhe mënyrën si ka me ecë e përzjodhe, që mësële në gjurëmë. E përzjodhe gjithashtë dhe logistiken që ka me indihmu, familje e Bubekrit, aje si janë të lajmet, e kjo sëllë të bukën, e kjo i frinë të gjurëmet, ajo i binte... Gjitha këtu, ku të realizajsh, dalin dhe më honë një zët, të rinë dhe të thuj sa dush, sh për me konë i suksens shumë ullëthimi në Medina. E ne i morëm dytër se bep edhe e pëse Allahu do nësë është pëse Allahu pëse on e do për ndaj këna mësën kujtë mjë abopytin a Allahu të neve e po pësare për shambull mëre në rafshën e, e një punet mirë që dën me e jetësunit në tona me pësare vetë dikosh për shambull Si, marit, parule, namaz, si më arritë parullë e namazë, si më lërgu për një gjenohë, do mos, ke, si i bjenë që kamë ndërmara, po se bepe. A të ndërmerë, nise bërbë dythët, e që është së pëbodre, jo, sa i këndërmarë? Sa i këndërmarë? Për ndaj, mos mëna se me një, me dy, nështë, ka njëra kërkanë kërkan 34, ka e kërkanë 34 lojtë. Për ndaj, para kështë, për ndremar me sebepeve është njohje se e duhur e sebepeve të dhe kjo njëtën tonë për shambull të edukimi fmive spëngojnë unë e po ju thëmë spëngojnë, unë e po ju thëmë unë i përmar sebepe a është e mi aftush me vetëm sebepe po ju thëmë a po duhet hala sebepe a po duhet hala shka që mi marë që realisht me ndiku të këmijët, që ka e kështë më rafëm Për ndaj, dohet me kuptu se tërësia e sebepeve duke bashkëmluar me zveti e japin produktin e duhur, mundësujn arritin që nimi të saktur, për ndryshë. Mas e qerta s'ken pas zvetveti së atëmë. Te kello në mungu. Ma dhja, nuk ka me të kushtu veç me mas arritja. Për ndështë a ka me të kushtu edhe me logarithën e paralogjën e leura për si ke marrë ke që duhet. Apë. Pa e nuk është qështje e thjesht. Apë. Ndërsa, Gjithashtu e që duhet me kuptu të ndërruzër në, në, në vërëgjim të kësaj është se Këj legjë, si kurse për me në, në fillim, të me thonë Në poflasëm për disa pika që duhet me pasë parasysh E tësat po e shpjegun edhe rëndësine kësaj teme Po e shpjegun edhe e, nevojnë për këtë teme e shumë tjera për pa i ndarë në kategori, për mështë më u shpërndarë shumë. Dhe kuptum se, nga njëre për me arrit dikund, për me kry një punë caktuar, për me shpotun ka një rizikit caktuar, duhet me ndërmarë ma shumë se një sebebë, ma shumë se një masë, ma te e përraptu. Dhe këtë nërruzër, nuk bëmë përjashtim në asë një gjithë. Dhe me thonë, Allahu Gjernë Lora ka bërë, që këti ligjime i unë në nështru, Gjithë që ka, që ka qëllë dhe që ka në tuk, apëton. Prendaj, sikur që ka legjë që bëjë bëjët i funksionën rënjë e mollës për degës. Në mollë ka ra për degë, në kryjë në shkenstari, edhe ajë ka silë pasaj në vargë legjës që sotë bëjë të harinja ka pa, apëton. Ligjë që ka mundësu rënjën e e mollës, apëton qysh ka leq për mëra mulla, ka dhe leq për mëra civilizimi, kultura, shteti e kështu mëra. Të. Pe këtu di këtu. Të. Pe asaj që është me vogle, dit e e që është me madhe. Të. Dhe në gjithë shka është në mërën në kodër të këtë ligje. Dhe në gjithë shka të ndërruzër i nështruat këti ligje. Mirë po. Aja që duhet me kuptu se, nëse çdo sint i në shtrua të ligje dhe çdo sint funksion në bazë të këtij ligji e tëra kjo e tëra këme të gjitha ato detale të pa numërtat do të pa imagjinojë për ne sa so ka që nuk i dimë ne të gjitha këtu në fund i në shtruan Allahu xhalla wala të gjithë fuqishmëti atij që e ka kriju këtë ligj atij që e ka detyru tër atë që ka qiellin dhe tokën me të respektu këtë ligj Dhe kjo ka efekt shumë të rëndësishëm, kur dhëtë flasëm në, në takimit të arshme për rezultatin që duhet me nëzirë, përfitimit të nga praktike nga njuhi a këtë ligjit. Unë e sot për po flasë për regullat e kuptimit të këtë ligjit, por duhet me folë pastaj për praktiken, me mesirë shembojt e duhet se si funksionan, dhe pastaj përfitimit e që ka fitum nga kjo legjatë. الله جل وعلا خط ن القران وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها و اليه يرجعون شكون هكا ما درتي دجنا سبحان الله كفيت الله جل وعلا تشفدون كرا تشكون تو كنجيله باش طم مدرسه الله تبارك وتعالى مدرين تاعي Allahu thotë: "Walehu aslama men fi ssemawati wal ard. Ati jesh ndërtuar dhe përulur çdo gjë që kanë qielli dhe tokë, tawan w kerhan, me dëshirë apo pa dëshirë." Edha që mohon Allah xhallahu te ala i respekton xhallahu te ala, s'ka çora. Patjetër. Patjetër. Allah ka për ligj apo se uji është shkeba për jetën. Po, uxhala min el ma'i kullu shay'in hayy. E ka thënë Allahu, ma ti e ka thonë. Dhe kemi mundsuar që me ujë çdo gjë më mbet gjallë. A ka mundsi dikush kët ligj më thy? Nëse Allah ka bë bua se bëj gjallë, unë do me rregullu kët ligj edhe nuk apo njeriu mundet me zgjat mbetje pa ushqim, dietë për ju edhe gatë me qupa uja për. e ka bo lëlej i nështonë të gjithë me dëshirë pa dëshirë me mirë njohje pa mirë njohje a në që kani të gjithë i shërbenë dorëzimit e dikush Allah i dorëzohet me mirë njohje e dikush Allah i, i dorëzohet me me imponim pa tjetër mirë pa po dalimi është të këshpërblimi e të këndëshkimi që të është Nuk ka as dallim tek në shtrimë, çdo kush i nështrohet Allahut dhe lëvora. Patjetër. Qandai Allahu dhe lloja ka vendosur që shëbeb për më mbej jon uji, ka bërë shëbeb oksigjenin. Apo njerëzit a e kanë gjetur oksigjenin edhe pastaj e shfrytzojnë apo e kanë zbuluar oksigjenin e pastaj e shfrytzojnë. Cilla ka ndodhur? për shumë për para ademi e lesëm nuhi e lesëm e përgëmbert nimi 2.000 vjetë 10.000 vjetë njerës pa oksigen karnu s'ka ndi që ka oksigen e ta më s'ka pas Epo? e tani e kanë zbulu oksigenin ka e kështu me këtë ma mirë mërë një frimjo tani e kanë mundësu me produhum fabrika tash në... a është që shtu? jo, ha. e ka kryu oksigenin dhe e ka deturu njërën me e thitë oksigenin me me gjallë s'ka mundë zinë në një shabë që kjo � ati është ndoshtu çdo send tokën qiell. Patjetër apo? Patjetër. Si kusht e kimicave, takimet e kaluara, ligjet e dru që funksionon mbi to, edhe shkenca dhe jeta çdo gjë tjetër. Prandaj të druzër, të gjitha këto shkaqe që na i ndërmarrim, apo gjitha këto shkaqe që na i ndërmarrim, terë qoftë atë që po të po flasim, fundi e epilogu përfundimtar i të kësaj ku është një sejgjë dhe cilësore Allah Gjellewala apo një parule kvalitativë Allah të vare kjo tala një madhërim Allah Gjellewala Gjellal hu nga se gjithë gjati i parule dhe i nështrojët e kur është kështu puna atërë një regull tjetër i radha që do të kejmë parashushtë dërgozër është dërmarje e sebepeve me këto kuptime e shika kjo nuk ishte e para që i përmena kjo që i përmena është e shtata me radhë në mon, i ka parapri kësoj një varë kuptim është, e tash e kodhenim. Ndërmarje sebepeve me këtë kuptim nuk bëjë ndeshme në bështeti në lëngjën dhe gjeralli hoqëtën. Për kënë razi, nëndërmarja mënën më mirë këtë të nërëzëm. Sa so më cilësore është nëndërmarje sebepeve, më cilësore është të vëkur në lëngjën dhe hoqëtën. Mësë marje duhur e sebepeve ka mundë që i si mendiku në kvalitet në mbështetjë në lojnëgjër le uala, nga se mund tjetë pasaj mbështetje e pa qëndrushme, pa bindje, ju si duhet. Për ndaj nuk ka kur farë kundështime, për shparë arsye. Nga se në tërmarje e sebepeve bëhet, bëhet, bëhet, në menërrë të taqilla që absolutisht nuk bën dashnë në mbështetje, se kjo ka të rregull se ka bozuja Levala. Morri e së bej, për më tepër gjithë llojtë veta nuk e prekin zamrën. Nuk ka se bëj që Allahu e ka kërku peri neve, apo një jetë për dëshmë që s'ka të bëj me Zotin xh Levala. Me Allahun zamra ku funksionon, po me jetën për dëshmë. Përveç Allahut, kudo që do të më arrit përveç të Allahut në dunjë se gjithëta sebejpet e tira nuk kalojnë ka zamra. A nuk e rizikujnë të vëkullin, nga se mbështetja është në zamra. Ato sebejt kanë bëjnë me mendje, me, me, me ato sebejt kanë bëjnë me gju, me vesh, me dor, me këm, me mund, me forcë, me gjitha. Funkcioni në daras, kër njëri dhim me ndohë funksionit të përë me përkur i përzi më funksionet, e pasa i përzi në se bepet, e te vëkuli, e kështu mërë, nuk është përshka këse feja e ka përzi, po ti e ke përzi me keqë kuptimin tënë. Përëndaj, nuk ka kur farë, do më thonë, kunderthënje, si kurse e morëm shemën në higjëretit. Përgënberinë i sasënën, gjithë ato se bepet, o në lahë, me pa dikush përgënberinë i sasënën, ka i mërë gjithë ato se për higjëret, Oja Rasulullah, ka dalbe se zvot e osht Apo, dhe këshmëna me e këshilu Për e ga mërëzën për ta këfallëk e dërshmëriqin Që ka thë shumë ja Mi pa gjitha këto i mur E pas taj kër hini në shpjërë Tha, inë Allah me ana Ta shpa po. E pëse si thea Abu Bakrët me, me kële o pa unis Inë Allah me ana E atërë Allah së këkohë me ta Ja Allah me ta, pejnë fillim Pejnë fillim gjatër rrugës Mi pa e përgjohë dhe i venin këpon Sa të njerëz të thonë vanë pavant, Allah është me ne. Sahih? Apo ose thonë njerëz, falje Allahut është e mota. Ë vërtetë është? Po wallahi, falja e tij ka tejkaluar dënimin e tij dhe ka tejkaluar hidhrin e tij. Dhe rahmeti i ti tij ka përfit çdo stan. Shumë vërtetë, ç'është të thosh wallahi apo? Kthej më shumëzur, gjithë banën. Kurza bashojmë, bjeshë dvanë. E jete. E jete. Njëkë rrugnë dur dhe gjeje kohën. Dhe gji momentin e dur kur më thonë Allah është me neve Eta, të, tërpo Se kur se peka mështë Pse nuk e tha Allah Pse nuk e tha më fillim Nuk e tha kur nesin As njërë nuk e tha këtë Kur erdhen, kur e ishtë erdhëthuan Dhe gati sa me e kap Ishte shumë stabil Nuk dridhej Apo? Nga se tha Aja që ka e kërkon zoti pi rubit Rubi e ka bo Apo? E ta shi tham zotit Me e bo zoti atë që e bon për po rubi që i ka mor Sebeve të dhura Inë Allah e ma ana La tahzan Mos u marrni, Allah është me ne. A a duhet ashtu që, që Allah më punovlat? Si koso afër, sikurse kemi së rrutë kërrfimet e Kuranit për hijrën. Me shikut të kënd, kaçi gat, e po kaçi gat. Ai ku don anel. Ku don Allah xhenle ora non. Apo, komo si, mos i kumuntua afër pishum on vetë kipanik, mos i gale. Ti merr shkape të, të dhura. Kjo është për ty joftë. Kjo është për ty. Kët takon ty. Tjerat leja Allah xhenle ora non njërë për po ne nuk kemi të sigur të a kemi bëtë që ka duhet, apo? E tani, më nëmi thëmë allatë, nga me ty jena, po me gjithë shpirtje, me gjithë zemrë, jo me bindja, që ata nuk është e sinqatë, për këtë është e sinqatë. Dhe, ua kam cekë, nështë anë këtë, dhe gjo, apo ku do qoftë qëta, për isham bëjtë shumë në jetë e për dërshme të në vëzraptëm. Uh, nga, nga historia e fangshme e sultan fatihut në uthimin e ti për me eqtiru konzatinopojnë Istambolin më dërëtet ajo historia shumë e bëshme me rast e zhvillimet tjetë interesanta si ka ndodhë atëm mirë po ajo ka fillu rukëtimin e qlirimit me i marë se bepet fillimisht nga një njerëksik shumë e madhë atëm për shambull ka dërgu disa ushtarë në forma ndryshme me të përtu diri të shtetja së i kohë i i Bizantit, për me marë mostra nga mure që e rëthojnë kësënë pojnë, a po, nga si është dashme i këqurë, që të mure sëjën të forë, a kemi ne, mën, a, pa iset mjaftushme, me i godit të mura, aftën. që farë se bibi, së larë ka fëdhën me nuaj, dhe ka drëgu, një ushtarë të lartë, do që ia shosun në ushtari tjetër. Edhe ai ushtari i dit nuk po kupton. Mezi mori me rrezik për jetë, për gjeta i morën dëmoshra. Kur hipin kali më u kthytë eksodon Fatiu me ajo dëmoshrat tash nëri po i thotë tjetër. Atë tër ky rrezik koka këtu na sku për një grushdhëk, do kish kau kuptimi, po konduson. E ky tjetri çka po thot? Shikon raport me njerin, kështu po thotë Allah njerë. E si do të thon raport me Allahun? fa nie ke mi bër atë çka kërkoj ti neve çka që është e jona apo pastaj dhenai çka bën me to aftë e dhenai no ka është e kotë çka kërkojmë buket punave shikao i bindur se njëri i mençur nuk kërkon se koti me rrezikut e aftë e ka kërkuan Allahu se koti me rrezikut e diçka e në fund më thon se badjava kë parandaj kur mos e zgjennia sorkë mor se bebi te duhora apo do nuk e ke gzuon ashta ndonjë ato që na është pejëse që prit. Kur mos është gënje. Absolutisht. Dije se vallai nëse je në mbështetje në Allah xhëlalahu ala, kjo është johta. Ti thosh, kjo është e imja. Çka më takon mua. Pastaj teatra, ai e mbetura, i mbetit Allah xhëlalahu xhelaluha. Ky është komunikimi i duhur me Allah xhëlalahu ala. Bëni se bëvetë e duhura ndaj xhëlalahu ala, edhe kur mos kundrozë turkimon tur kia për çka? edhin Zotë i përshka përnë, nëse sështë se së kuptojme, vëllaj nësër gjithë se kemi me kuptu, e përshka të në kjo përta. Nga nërë nuk ka kuptim në kushtë, gjithë të viktima, gjithë kjo, sprovë gjithë kjo përshka, edhin Zotë i qmimin përta. Edhin Allahë më mirë qmimin, e jone është me voqë, ne vëna ta kanë përta. E kësë më ra përta. Njështët, pre pika që të të mi ligjin e shkapeve, ligjin e shkakut dhe pasojës, çu shkë funksionon. Kimë thënë atje të ndrovezë se të ligjet e Allahut natyrore, shkencore apo krahas krahas e realizimet të plot të asaj që Allahu ka përmendur ka bóleg apo mund të përcaktohet edhe koha realizimit apo mund të përcaktohet edhe koha ndërsa tek ligjet e Allahut xhalla xhelalu apo sh shoqëruar që por tu po flasim tek sebet që i ndërmarrim ne çe kënd bujme me me, me, me dimensionin shoqëror të ndëlitura me shoqërinë dhe individin sebetet mos ndeshme ne imi të binë nëse gjithësësi kanë me i realizu rezultatet e kërkuara. Gjithësësi! I poja që nuk mund të themi, gjithësësi është koha. Nuk dimi në kura, përëndaj, me ma një shamë dhe konkretë, që shikanë nëse këtë të kuptojme një këtë ligjë, sa so përlim e zhjithën, përëndaj, sa so letë i kuptojnë gjerën, sa so ka njerës dojnë, ose të fitë, se mi abonë këtë qështë teologjë. të hoqë, pak ko hapsir me marrë masa si të adë, pak i thu, bënë doa a është se bepë doaja? po se bepë doaja, se bepë i fort dhe a e merë se doan për me e ndryshu një gjendje ti personale, po atë e shocinore dhe vjenë pas një kohë e thotë, po po i doa po kërgjë me doa po gëtë së po ukryja kje puna Epo, i themi mos e kontesto se bepin nga këndi kohës, e kuptove nga këndi kohës, nga bimër nuk mund është ti me i të regu Allahot, kur është koha me u përgjyqë, jo. Por ti duesh me lutë Allahon me bindje, se ka mu të përgjyqë. E leja ti kohën e dhe rasën. Andaj, a i që lutë Allahon gjëllëvala, kurën e kurës, nuk mund nëse badjoha lutëa, ja. Absolutisht. Ka rësujep se përvënohet, ka urëci, edhinaj. Mirë po, rezultatet, që ka prëmtu Allahot, se kanë me u realizu, me duha, Gjithsesi kanë moralizuar ato. Mirpo elementi ku është ndodhur në llogjet e valla, thonë. Prandaj kur ti merr sebeperat që po, që do të vazohen për to edhe po vazohen për to, mos e shiko funksionalitetin e sebeperave nga këndi i sehotit, kuçi pas sehat edhe kur gjë. Ja kështu më, tu kimë hub. Nuk kë liç zdon kështu. Zot e gabojnë kështu. Nuk don me ku do në mërë rrugën më e duër, me bindje, për ne ka thonë pegamberi së së sërëmë, Udë Allahe wa entum, mu qinune fil iqaba, lutën e Allahun gjëllë uala, të bindur, më pranim, nëse kështu e lutë po, nëse lutë Allahun të pravaj, se ke marë sebepe, nëse kemi thanë, nuk përvojnë sebeve qërja t'i këptën, a thonë, thonë fillim, që në këta që shë funksionit të mëzë vetëm, aj që bëndua, hajtë të projë se uqëra tha, apo, i thimi t'i pil starë se ke përdojë se bepin, pse? Nga se nga kemi thënë se se bepe që re atike nuk përvojën, apo, ato me bindje përdojën, për ndryshe, smush në që i mura se bebet u luta, jo, të si lutë, të ke përvumë u lutë, apo, prandaj shikoh, ku që kofojnë, pra, tëja, përmisoho, kërë u qështë duhet, përdoj e qështë duhet, me lene Allah G dhe dolezërë. Elementin kohë nuk mund me përsa këtu, apërë. Mirë, pa. Aja që duhet gjithështë me pasë parasysh tek pikat që duhet me pasë parasysh të kjoj leqë është edhe funksionimi i këtyre ligjeve, funksionimi i rezultateve, sebepeve, arjet e rezultatët, funksionimi i këti ligje, sebepe të funksionojnë në qoftë të se letësojnë kushtet i dergojnë pengesat. Apo? Përshamu të rozan. Një njëri dëshiran do thon, me thonë me angur buk, më ngji. Apo? Ashtë asht buka. Do me thonë, se be për gopje, po me kusht me pranu trupje. Apo? apo në kusht e çka nëse përshëmë në lugjtë që pranon shëndërim se pranon nuk ka kontestim tek sebepi apo po kushti elementor splecsohet ka pengesa e kështu më radhën edhe tek doja çështojë edhe tek dhikri pejgamberi sosa më ka thën se ky dhikror çësçi ose na ka thën përshëmbut kush e këndën këto tek ismuri apo çarohat me Lena Allah xhel le wala i themi ka thën kështu duke nën kuptu largimin e pengeseve dhe plesimin e kushtëve cektorat. Prandaj, dohet me plesua, po. Ka thënë Muhammedi sallallahu al-sallam, një njeri i shkret, i braktisun, i gjor, ka met keq, i ngridur që gjitha rëthanat i ka, kë gjitha masat i ka ndërmar për me u pranu doja. Njeri në zarë ka met, i gjor, i shkret, dëmonë i varë, forë, i erëfe o jedehi në sëna. I ngri duar të ka lau, thët, Ja Rab, Ja Rab E lutë Allah në gjëllën e valat, O Zat, O Zat O me t'am u haram, o me shërëb u haram, o me gu dhije bil haram Fën aju së të gjabule Ajë pëllutë të cahi, për qëfar? U shqimin haram Tesat, qikavesh, haram Apo, pastaj është mush me haram Fë enna ju së të gjabula, prej ka me orë përgjigja, ku me hi jo vla, ku me hi, ka në orë. Për ndaj du të nërgu për njësat. Për shika, me njoftë këtë legj, nuk kupta me njoftë një varkë pi kashtira, nëse dëshuran, me te të, të spuntë, lërë shumë, pas të nga rkesë, pas të për edhin, qëfar ka me ndodhë, jo pëse te edhin të armen, jo jopë, po kjo legj, hap mundësi me pa për para nuk mundë me pa e që nuk e një këtë legjën pa në ndërmarë e sebepeve funksionimi i sebepeve në falë në ndërmetari që është me ndërmarë sebepeve e ta është i ka ndërmarë të gjitha e ta është për të temë se funksionimi i duri sebepeve është ndërlidrë me largimin e pengjesave dhe, dhe përësimin e kushtratën përëndaj, si kurse të nërruzër sila shemë e dhekret apo ushimet merr edhe ilaçin, çështjet është të thon, apo dy njerëz një ilaçi pëdorna, apo njëri shërohet tjetri jo. Pse më rekomëso shërovan? Apo pum është ajo që e thash fillim. Allahu është ai që vendos, mirë po komsi e ka një pengesë që nuk po lejon me pas efikasitet ilaçi. S'po lën, nuk po lën, duhet më larguar pengesë që pastaj më pas në ndikim i nga që të kaj si sebebë. E kështë të më rratë. Përëndaj, mos e pengani funksionimin e sebebëve. Hap në rrugë. Qëfar dhe sebebëve që të me funksionit e ti, hapi rrugë. Nërgaj e pengesat, funksionin me lehe në Allah Gjellewana, mirë pa, pa ngarkeset e kohës. Lehe Allah Gjellewana për këtë qështje, aje din kur ndodhë këpuna. Për. Edhe në analizat tjera, për shamë. Ndikush m Mirë po, Allah u Gjellehu Allah, përshambull, aj se bepet, se bepet për me edhenu, Zotë i ka morë, si pasasoj që na edhim, po kamën si e kani pëngjes, që vel Zotë i edhen, që aje pëngjes është nuk e len, funksionimin e se bepet për dhenim, aj e edhim pëse, në nuk edhim, aj e edhim pëse, në po, pasaj përshambull, se, uh, unëzimi i dikujt, që ditëm na, që është kjo u dhëzu, e kjo nuk u dhëzu, e po, kjo është endertuar bëj baze e qësartën, e din Zoti që ka pasë kjo, e që ka s'ka pasë kjo e kështu ma. Na shpeshere, për shambull, që ditëm me mënyrën si ka vdhik e bu talibi, e po, e dhe sartë për e bu talibi, ty dhime ta. Të subhanë, të në njëri mirë, të në ndhime dhe së u dhëzu, e po, e po. Të, të mëthonë, gjith Sebep im jaftuhu shumë për uzim Ti shumë më pak se a i keboj e uzu Shumë më pak Po ti sënë bënë që ka buaj Kur, kur sënë bënë që ka buaj e për taribje Sënë bënë të jo launë Qa se ki mundësime bëmë o që ka buaj bë. e për E pësaj nuk uzu E na qëka kemi mundaj nga uzu Allah nga ka uzu E po, dikur sëtë Sebepet, sebet njën kejtë në regu Ka pas një pendijet saktume që veç Allah e ka po Edhe se ka dhona po nëadim çallahu patet kur ku nuk i bën mirë po funksionimi i sebeve wallahi kur do të she ka ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu ka më shpëlbirë atë dhe shpëlim më i mirë për ta sot Allahu më udhzu dhe Allahu më dashur pa mund smosh me ndihmën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e Allahu më dashur kjo sebep është sebep shumë i madh për më dashur Allahu xhallahu ala më një rrugën e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ndihmën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me punë të çopën gjes në anë kadim në anë kadim shkopa Ajësh bë e padrete mos alibet? Jo, po maut. Absolutisht. Kursi është bë padrete. E pse? Veçëdim që, që ka poshtë një pengesë. Si e kemë mësutë ligjet e së drejtës që kur ka pengesë nuk vdes siç duhet atë. Ka një pengesë atë. I kanë përmandu në mod të pengesës. Po nuk është tema jon kë. Ja i kanë i kanë përmandu pengesë, pse? A to je supozime? Po mund të jenë shumë të afërta me me të vërtetën. Po, nuk është pa pëngjes, ka pas pëngjes dhe ato kam bërë që mos me arritë, unë zimi Allah gjallë lewale dirit e kaj, pa në edhe kësat njëri mirë, dihmanë, bënë kështu subhanë Allah, po që lehe Allah të këtë punë, Allah u e zënë këtë dëna, se vepe po i kënë ndërmarë kënë i pëngjesë sa këtu, nuhi sa e ka thirë djallën e ti, e ka marë nuhi masë duha me thonë që nuhi po përbëshë, të kesh mara këtësebep, nuk i këtë uzu djë aletit. A më është me thonë? A më në me thonë se nuk i ale i së amë si ka nërmarë masë dhe dhura për më uzu djë aletit. Së në thushtë, zgudzë me thonë kështë. Apo, e pëse djë aletit nuk i këtë uzu? E pëse i gruja ti nuk i këtë uzu? Ka pas në i pengjes që Allah e ka dita. Pëse? Nga se Allah është i drejt. Nuk punan, Allah është gjallare me O regullat saktuara, i zbaton, tjapët, nuk i zbaton, kush do ka, shtuk tjapët, kemi thonë kështë dhe më herëtër. Dhe fundi që duke përmen të ndërullatër një dhe me këtim e që ka të bëjme nërmarën e se BPP, kektu që kek përmenëm nga të reguën se sashtë rëndësishme në vëjshme duër, si funksionohin gjitha ato, nga njëre për shambull, njerëzit munën me e kontestu një velin e mërë së e bëj për otën. Të më hëmë, si bat vërësimi i mëjaftu e shmëri së mërë së e bëj për otën. Qështë e dimë, në apëton, a këmërë bëll, a së këmërë bëll? Filimeshtë në rëtë du në kuptu apën. Se, ajo që e cëka më herët, gjithë do levizën dhë njo, që do në arrit, në rritë, duhet me shku për mes një rrugë, që në i Mirë, po, dalën, dalën, në situatët, pej situatët, rëthona, pe për rëthona, përshamullë, mosat që ndërmiren për me urut nga një smundje vdekje pruse, dalën nga mosat që ndërmarim për me urut për një smundje të ftofjes. Dalën o vatën. Përshamullë, mosat që ndërmirti me erut një sanë të qmushum, dalën nga mosat që ndërmirti me erut një sanë që është sërti qmushum, otë. Për shembull. Për shembull, mëso. Në njëri i ka 10 kg arit të shtëpijave. Një po, për shembull apo. Ka dhe kanë angazhuar roje, njerëz, 200 kamera, apo di ko po çaj kiton, këto subhanallahu te. Tanq topet. Ndër zotit, jo, i hahet nuk bëhet fjalë për apo 10 kg dukat e kërkon situata për të këtë mobilizim. E po në njëri për shembull, ha, e ka për shembull 1 1 1 1 që apo dhe një shup, a një pëdrum, s'ka s'ka në të kurqo, edhe veç me të tele e ka lidhë, edhe me thujet të s'ka që a vidhë kërkush. Dhe thonë, një këshilë me jo, ndërruar, që t'ja këtu e lidhë dhe e shpenzërë, dhe po s'ka në ujë o lamë, dhe po se nuk javillen me shpenzu se bepe për një qëllim që se ka qëmim në madha, dhe. Përëndaj, vashësit që ka porun, që ka përdo me arritë, Çaqso ta se bebet buqona po. E kanë njerëzit për shembull i ruajn lirë sënë të shtruarita apo e pastaj e paguajnë shtrat për punë të lirë ata. Çkjo është me ku merrem sikur me ku kupton. Kur dikush për shembull i ndërmesh se bebet e dhura për me ruit fenëti. I duket dikujt e ka tepruar Allah ton kë. Me ruit fenësh më shterë çka kam unë. Kë ai do të, -të mbyrë ata apo. E është çka tjetri që ta akuzon ty të që perun shtrin faj apo nikërd vetin e ruan më shterë se ti fen ton apo detar ku është ekstremizmi apo atë feja të kir ku do të më shikosh kush më ekstra nikë erun mak a ja, kjo është po çfarë kir është ky vallahi sai po di çfarë feja është kjo apo atë di çapo rujna e kështu bëra prandaj të ndosur namunë më dallu kur bëhet fjalë për frik kur bëhet fjalë për guxim kur bëhet fjalë për kujdes për pak kujdes për, për, për negligence munë më e ditë me edhit, bazë se çka po synojmë çka po të më arrit dëm bikë the boz, pastaj po, por çeto, ja vlen valla po. Ja vlen, ja vlen. Prandaj mosati e kupton për shembull selefin. Por ton sahabe tabin ta tha sakara djeru, so janë fal. O këtejon se bë pse atë atë nuk e polipën. A ti ku do të më shohën? Tash në dünyaya është njerëz po. Çfarë angazhimi, çfarë lodhje për një otoritet të caktuar. Sabep, mir po vorë qmimi që ake vendohës qëlimit, këtë mështë arën e për, në basë të qmimi që ake vendohës qëlimit, apo, ka me përcaktua dhe nivellin e mjaftu e shmëris së ndërmarja së sebepeve që pofrasëm për to. Sa ma isha e qëlimit, se vetë ma shama. Par me rrujtë finë, do të mu kujdesi të mu, shumë po kujdesesh, po kujdesen se, mës kujdesi kushtën pasaj, apo, feja zotit, mund të me pasim më sht keq, mund të me pas për shembull impakt të keq, më pas dikim të keq, më po. Andaj po pa eroj, po eroj. Edhe kush eron për shembull, ftyrën e lë më shumë më rujt, më duk mirë se çrruan është azembrën. Kjo tani varet s't kush çka çmon më tepër apo, sikur si edhe e fillova në fillim duke -duk thënë se një ndyrë të ndesh me shprehje dashënin për vënë për shoqërinë. Dikush të dikush është varesisht sa ka çmim për të ky vënë sot i rëndësishëm për të hapu. E mërujt kanë madje më dikë me besim apo me thirrje për unitet e përbashkët me mërmënia dhe mbi bindën se është dëshmia një çmimi i lartë që ti ja ke vendosur tivan jafton ap apo ja ke vendosur tivan nga se po ndon mërujt me, me sened jo më të shtrejta që janë ato jo me sened eligrave nëse këtë anjoim pastaj hapim rrugë për me kuptuar shumë gjëra të ndodhën jetën tuaj për detshmë. Për ne ke është ajo që dorë të them për sonte. Çka duhet kimi para syhsh kur flasim për ligjin e shkakut dhe pasojës. Ndërsa në takimin e ardhshëm inshallah do sillim shembuj se si lidhet li shkaku me pasojën, praktikisht me kuptu e pasojë atë, rezultatet praktike që synojmë të arritim me, arrit me njohjen e këtij ligji. Zoti ruaj dhe ju shpëbef, Allahu i bëftë Allah të dobëshë kur do të thienë dhallahu na ruaj nga çdo keqbërës, Azizi Qadir. Allahu na mëson qetime të dobëshëm gjithmonë për vendin ton, për shoqërinë ton, por edhe për, për njerëzin përgjithsi. الله يشبر لك رماني دي تاكيب نارشو والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه